bi mugimenduen erdian gira alde batetik e, e, senditzen da halako ezinean e, garela bezala ez baita gure esku gauza batzu gure esku direnak egin ditugu besteak ez dira gure esku Eta momentu berian uh, hainxegur uh, beste fase baten imasinatzeko uh, obligazio bat emaiten nauku. Ez da egina den guzia, egina izan huntan gelditzeko. Behar dugu atseman mota bat edo beste uhratzeko bide bat. Horainik nahi dugu ere, ba lore haman eta sinetxi uh, Makronen hitzeri. Uh, historiak ez du errepikatu behar. Eta gure gainda, pere gainda eta gure gainda ere, gure arik eta... Sakonduko dugu, bat dugu itzorduak, bat ditugu finkatuak den nartaren uh, ordezgaritza zabalarekin, haute txen delegazio zabalarekin, merda ekan haute txiak bere bai gira. Osoki determinatuak direla, beden tendentzia guzietan eta horrek biziki laguntzen gaituta, denen nartaren atse main dukuniz, segorniz atse main dukula, momento zail batean gira.